Rugăciune pentru poruncile și taina Sfintei Euharistii, Doamne Iisui Fiului Dumnezeu, Te iubim, Te slăvim și îți mulțumim, fiindcă așa cum ucenicilor Tăi le-ai poruncit, luați, mâncați, acesta este trupul meu, tot așa în biserica sufletului, glasul Tău l-am auzit.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 ca să-i mărturisești în fața Tatălui Ceresc al Sfinților și a Îngerilor tăi. Amen.